Ago rentzuleak, garizuma gara jauetan, arte webgunean ikusi e bat ikusterat gomitatzen zaituztet. Jeune dutitulua. Baruraldiaren abantailak aurkeztuak dira bereziki osagahi sailan. Nahiz eta gaujikun gizakiak janaria nasaiki ukan, nolazez miserian direneksalbu, egoera nahiko aharua da. Istorioan gizakiak beti janari eskasa garaia kezagutu ditu. Iizi eta fruitu bilze garaian, alazen. Laborantza agertzearek ilan, berdin. Funxian, ez da ustek gabe bat, erlixio guztiek baruraldi epe batzu antolatzen badituzte, antikitatea gerostek. Baruraldiak gorputzaren onerako dituen onurak ezagunak dira. Medikuntzan, ikerketa frango eginak dira, sailorretan. Jakonenak, egosian eramanak izan dira, mende erdi batez, sovietar garaian. Horain, mende baldeko dira interesatzen hastenak Batirudi, janari eskasian, lorputzak bere baitan duen usai zaharban martxan ezartzen duela. Dituen ergeserbetaz biziz, garbitzen da eta azkartzen. Rogatu dute, diabeta, errematismak, asma, odoleko tensioneak, alergiak eta bihotz problemak biedo iru hasteko barur aldiarek ilan ahasongi sendatzen zirela. Eta kitorik. Horrek duke esplikatzen, farmazia industriak ez de txekulan barur buruz interesik erakutsi. Walter Longo mundu mailan ezagutua den Amerikak medikuak farmazia enpresa kolok batean desafio bat botazuen. Barur aldia baino emanko korraden senda gaildu baten aurkitzea. Gerostik ez dueran zunik, eta beti bea da. Martxan jakzen diren mekanismo biologikoak ongi ulertzeko erreportaiak bere osotasunean behatzeak merezidu. Gure baitan ditugun ahalmenak ahigahiak direlakotz.